Фредерік Бакман. Тривожні люди. Розділ 57. Смерть, смерть, смерть», – думала Астель у гардеробі. Колись давно вона прочитала, що її улюблена письменниця мала звичку так починати розмову по телефону. «Смерть, смерть, смерть». Сказавши це, можна було переходити до інших тем. У певному віці всі телефонні розмови, як правило – перестають стосуватися життя і ведуться про те, інше. Тепер Естель це розуміла. Та сама письменниця якось написала, що життя треба прожити так, щоб запраєтолювати зі смертю. Але прийняти це Естель було важче. Ще відтоді, як вона читала дітям перед сном оповідання, їй запам'яталося, як Пітер Пен вигукував «Померти». Ото була би справді велика пригода. Пригода? Може, для того, хто помирає, подумала сама Естель. Але не для того, хто залишається. На неї чекали лише сотні світанків життя, яке стало красивою в'язницею. Щоки Естель тремтіли, нагадуючи, що вона вже постаріла. Шкіра стала такою тонкою, аж ворушилась на невідчутному для всіх інших вітрі. Естель нічого не мала проти смерті. Її вадила лише самотність. Коли вона познайомилась з Кнутом, між ними не сталося цієї історії кохання, про яку можна прочитати. Їхня більше нагадувала історію дитини, яка знаходить собі найкращого приятеля для гри. Коли Кнут торкався Естель навіть у найближчій миті, у неї було таке відчуття, наче вона лазить по деревах чи стрибає із пристані. Найбільше вона сумувала за його сміхом, таким, коли за сніданком із кутиків губ вилітала яєшня. З віком це стало дедалі смішнішим, особливо коли Кнут почав носити вставну щелепу. Кнут мертвий. Естель уперше промовила це в голос і важко зітхнула. Юлія потупила очі, не наважуючись порушити мовчанку. Анна Ліна хотіла щось сказати, але тільки схилилась до Естель і торкнулася пляшкою вина до її плеча. Естель відпила два маленькі ковтки, а тоді віддала пляшку і продовжила. Більше сама для себе. Але як же Кнут умів паркуватись? За виграшки міг стати там, де й монета не пролізла тому часом, коли мені стає страшенно сумно, як побачу щось кумедне, і подумаю. От над цим він би так сміявся, аж яєчня була б на всіх шпалерах. От тоді я і уявляю, що він далі зі мною і знову сміється. Він не був ідеальним чоловіком, та таких і немає. Але щоразу, коли ми кудись їхали і лив дощ, він висаджував мене біля самісінького входу. Щоб я почекала в теплі, допоки він припаркує машину Між трьома жінками застигла мовчанка Вона повільно витискала з них усі слова Аж поки жодна вже не знала, що тут можна ще сказати Смерть, смерть, смерть, думала Естель Коли Кнут лежав у лікарні, у ті останні кілька ночей Естель якось запитала його Ти боїшся? А він відповів Ну, а тоді провів рукою по її волосю і додав Але було би добре трохи відпочити собі, у спокої Можеш так і написати на надробку І Естель так засміялась, аж бризнула шмартлями йому на подушку Коли він її залишив, вона так плакала, що не могла дихати Її тіло вже ніколи не стало таким, як було Вона зігнулась та й так і не змогла випростатись він був моїм відлунням. Тепер усе, що я роблю, стало тихим, сказала вона двом іншим жінкам у гардеробі. Анна Лєна довго мовчала, перш ніж розтулити рота. Вона хоч і сп'яніла, але не могла не розуміти, що було б безтактно продемонструвати зараз свою жадібність. Але то була тільки марна трата часу, бо коли вона таки вимовила в голос те, про що думала, Її очікувань уже не могли приховати ні добрі наміри, ні тупіт диких коней Тоді, якщо ваш чоловік усе-таки не паркує зараз машину Тоді можна вас запитати Чи це правда, що ви прийшли подивитись квартиру для дочки? Чи це також? Ні, ні Моя донька живе в будинку за містом із чоловіком та дітьми Засоромлено відповіла Естель. «Як раз біля Стокгольма». Докинула подумки, але вголос не сказала, бо не хотіла ускладнювати і без того непросту розмову. «То ви просто так прийшли?» – запитала Анна Лєна. ну, припиніть. Естель не стане боротися з вами і Рогером за цю квартиру. Як можна ось так зовсім не мати чуття?» Відрубала Юлія. Анна втупилась у пляшку і забормотіла. «Хіба не можна запитати?» Естель вдячно поплескала їх обох по руках і прошепотіла. «Любі мої, не сваріться через мене. Я надто стара, щоб такі сварки мали сенс». Юлія нахмурено кивнула і накрила долоний живіт. Приблизно те саме зробила Анна із пляшкою вина. Скільки років вашим онукам? запитала вона. Вони підлітки, відповіла Естель. Співчуваю, і щоттям, сказала Анна Лена. Естель ледь усміхнулась. Ті, хто жили з підлітками, знають, що вони цікавляться лишень собою, а їхні батьки ледве дають раду з кожним етапом життя. Життя підлітків і свого власного. Для Естель там не було місця. Вона лише обтяжувала їх. Рідні воліли просто порозмовляти з нею, коли телефонували в день її народження. А поза тим, вони вважали, що її час стояв на місці. Естель була милою прикрасою, яку можна було виставляти у вікна на Різдво і на святкування Міцомара. Естель наче шукала правильний тон, щоб повести розповідь, так незвично їй було говорити про себе? Ні, ні, я тут не для того, щоб купувати квартиру. Мені просто нічого робити. Часом я ходжу на квартирні покази просто із цікавості. Щоб послухати людей, почути, про що вони мріють. Люди найбільше мріють, коли шукають житло. Розумієте, Кнут помирав повільно. Він багато років лежав у притулку літніх. А я не могла жити так, ніби його вже не стало, але він і не жив По-справжньому ні Тому в моєму житті ніби не стала пауза Я щодня їздила автобусом до притулку, щоб побути разом із ним Читала книжки, спочатку в голос, потім уже про себе Ось як воно буває Але щось треба було робити Людина мусить мати якесь заняття Анна Ліна подумала, що так і є, це правда, потрібно мати проект. «Життя так швидко минає, особливо життя на роботі», – подумала вона вголос. І була дуже збентежена, коли зрозуміла, що Юлія її почула. «А ким ви працювали?» – поцікавилась Юлія. Анна Лена набрала повні легені повітря і відповіла, невпевнено і гордо водночас. Я займалась аналітикою в промисловій компанії. Тобто я була керівницею відділу аналітики, хоч і намагалась нею не бути. Керівницею? Перепитала Юлія і відразу ж засоромилась того, як це прозвучало. Анна побачила здивування в її очах, але до такого вона звикла і не ображалась. Просто змінювала тему розмови, але зараз на неї, мабуть, вплинуло вино. Бо вона, не криючись, продовжувала свої думки вголос. Так, керівницею, але я цього не хотіла, не хотіла керувати. Але генеральний директор нашої компанії сказав, що саме тому він наполягає, щоб я за це взялась. Він сказав, що не потрібно керувати, керуючи всім, що треба робити ні. Можна керувати, даючи людям можливість робити те, на що вони здатні. Тож я намагалася бути вчителем, а не керівником. Я знаю про мене такого і не подумаєш, але вчителька з мене непогана. Коли я пішла на пенсію, двоє моїх співробітників сказали, що аж на промові подяці зрозуміли, що виявляється, багато років я була їхньою начальницею. Хтось, можливо, сприйняв би це як образу, але мені було навіть приємно. Якщо можеш так допомагати людям, щоб вони думали, що все зуміли самотужки, тоді тобі вдалося справді добре попрацювати. Юлія всміхнулась. Ганолєно, ви весь час нас дивуєте. Анна мала такий вигляд, ніби то був найприємніший комплімент за все її життя. Але потім сум і сором знову заслали їй погляд. Вона швидко заплющила очі і повільно їх розплющила. Усі, мабуть, думають, що я, коли бачать нас, то думають, що я була в тіні Рогера. Але все не так. Рогер мав отримати шанс стати керівником. Але моя робота, на роботі все так добре складалось, чим раз краще. Тому Рогер відмовився від підвищення у своїй кар'єрі, щоб могти попильнувати дітей, відвозити, а тоді забирати їх із садка і усе таке. Я їздила у відрядження, займалась кар'єрою та завжди думала собі, що наступного року вже настане його черга. Але цього так і не сталося. Вона замовкла. Юлія чи не вперше не знала, що відповісти. Естель не знала, куди подіти руки. І це закінчилося тим, що вона відкрила скриню і знову їх туди запхала. А тоді витягнула сірники і пачку сигарет. «Це ж треба!» Зраділа вона «Та хто ж тут насправді живе?» Здивувалась Юлія «Хтось буде?» Запропонувала Естель «Я не курю» Заявила Аналіна «Я теж, тобто я кинула Але час від часу А ви курите?» Поцікавилась Естель Звертаючись до Юлії Але відразу додала «Ой, ну звісно ж, вагітним не можна курити А в мої часи курили Ну, як курили? Могли трохи затягнутися. А ви, звісно ж, взагалі не курите. Не курю взагалі, терпляче сказала Юлія. Ви молодці і так свідомо ставитесь до всього, що має вплив на ваших дітей. Я чула по телевізору, як один педіатр сказав, що батьки з минулого покоління приходили і запитували. Наша дитина пісяється в ліжко, що з нею не так? А тепер батьки з вашого покоління приходять до лікаря і кажуть Наша дитина пісяється в ліжко, що з нами не так Ви за все берете на себе провину Юлія притулилась потилицею до гардеробної стіни Мабуть, ми робимо ті самі помилки, що й ви Тільки в іншій версії Естель покрутила в руках пачку сигарет Я курила на балконі Бо не подобається запах, і якщо курити в квартирі. А мені подобається краєвид, який відкривається з балкону. Звідси видно аж до моста. Тобто ніби з цієї квартири. Як же мені це подобається. Але якось, ну ви мабуть пам'ятаєте, як 10 років тому один чоловік стрибнув із цього мосту. Усі газети про це писали. А я, ну, я... Оглянула. Коли це сталося, і зрозуміла, що він стрибнув якраз після того, як я курила на балконі. Кнут гукнув, що по телевізору показують щось цікаве. Я забігла до кімнати, а сигарета залишилась стліти по пільниці. А той чоловік тим часом виліз на парапет і стрибнув. Потім я вже ніколи не курила на балконі. «Ну, що ви, Естель?» Ви ж не винні, що хтось стрибнув із мосту, спробувала розрадити її Юлія. Міст теж не винний, втрутилась Анна Ліна. Що? Міст не винен, що з нього хтось стрибає, а я, до речі, добре пам'ятаю те, що сталося!» Рогер тоді дуже розхвилювався. Він знав того чоловіка, який стрибнув? запитала Естель. Ні, ні, але він дуже багато знав про міст. Просто Рогер. «Був інженером. Він будував мости. Не конкретно цей міст, але якщо так перейматися мостами, як Рогер, то врешті кожен міст буде важливий. Про того чоловіка так говорили по телевізорі. Ніби винен був міст». Рогера це дуже засмутило. «Мости існують для того, щоб зближувати людей». Так він казав. «Як незвичайно і навіть трохи романтично» зізналась собі Юлія. Можливо, через це або просто через утому і голод вона неочікувано для себе сказала. «Кілька років тому я з нареченою була в Австралії. Вона хотіла стрибнути банджі, джампінг із мосту». «Ваша наречена? Тобто Ру?» – кивнула Естель. «Ні, моя колишня наречена. Це була довга історія». Зрештою, як і всі історії, якщо розповідати їх від початку. А ця історія була б значно коротшою, якби йшлося тільки про трьох жінок у гардеробній. Але в цій історії також йдеться і про двох поліціянтів, один із яких саме піднімався сходами. Розділ 58. На вулиці сталося ось що. Джек, перш ніж увійти до будинку навпроти, сказав татові зачекати. І в жодному разі нікуди не йти. Особливо заборонив заходити в будинок, де захопили заручників. Просто зачекай, тату, тут, сказав син. Але тато, звісно ж, цього не зробив. Він узяв піцу, піднявся до квартири, а перед тим, як зійти вниз, поговорив. І розділ 59 У гардеробній Юлія, звісно, вже пошкодувала, що згадала про свою колишню наречену, і пояснила Я була заручена коли зустріла Ру, але це довга історія, немає про що говорити. У нас є час на довгі історії, запевнила Естель, знайшовши у скрині ще одну пляшку вина. «Ваша наречена хотіла зістрибнути із мосту?» – обурено повторила Анна Лена. «Так, це банджі-джампінг з такою гумовою мотузкою на ногах. Звучить по-дурному!» Пучками пальців Юлія взялася виводити кола на скронях. «Мені теж це не подобалось, але вона весь час хотіла робити щось нове, усе прожити. У тій поїздці...» Я їй зрозуміла, що не можу жити з нею, не можу весь час переживати щось нове. Мені бракувало простих, нудних буднів, а вона хотіла ніколи не нудьгувати. Тож я поїхала додому з Австралії на тиждень раніше. Пояснила, що мені треба було працювати. І тоді ми з Ру вперше поцілувались. Після цих слів Юлія захихотіла, тому що засоромилась а ще, можливо, тому, що вперше за дуже довгий час згадала, як почалася їхня любов. Про таке забуваєш серед усіх життєвих подій, які стаються потім, коли ви збираєтесь стати батьками, і вже і не згадаєте, що колись любили інших. «А як ви зустрілись? Ви зру?» – запитала Естель. У кутиках її губ виднілася краплина вина. Уперше вона зайшла до мене в крамницю, я флористка, а Ру купувала тюльпани. Це було за кілька місяців до тієї поїздки в Австралію. Я не надто про неї думала, Ру була звичайною, вона була милою, усі це бачать. Естель завзято закивала. Так, я так спочатку і подумала, Ру й справді чарівна, і така екзотична. Юлія зітхнула. «Екзотична? Тому що в неї колір волосся відрізняється від нашого з вами?» Вираз обличчя Естель змінився на нещасний «Тепер так не кажуть?» Юлія навіть не знала, що почати пояснення про те, що її дружина – не фрукт, щоб бути екзотичною Тому просто вдихнула і продовжила «Ну, вона справді була красивою, дуже вродливою» Навіть красивішою, ніж зараз. Не тому, що... Чорт, тільки не кажіть їй цього. Вона і зараз дуже гарна. І я, ну, мені дуже хотілося б із нею... Ну, з нею. Але ж я була зайнята. А вона все приходила і приходила купувати тюльпани. Часом кілька разів на тиждень. І могла розмішити мене. і Я так голосно сміялась. «Не часто зустрінеш таких людей». Якось я розповіла про це мамі, і вона сказала, «Юло, з тим, хто просто красивий, довго не проживеш. А от веселий, ой-ой, з ними можна залишитися на цілу вічність». «Мудра мама», – сказала Естель. «Так». «Вона на пенсії?» «Так». «А чим займається?» «Прибирала офіси». «А тато?» Бив жінок. Естель остовпіла. А на сердито сердитось зуби. Юлія поглянула на них і подумала про свою маму. Найпрекрасніше в ній було те, що вона дивилася життю прямісінько в очі. Як би воно її не кидало і не переставала бути романтиком. Не кожен має таке велике серце. «Бідолашне диття!» – прошепотіла Естель. «От паскудний покидьок!» – пробурмотіла Аналена. Юлія знизала плечима. «Так роблять діти, яким довелося надто швидко дорослішати, струшуючи себе почуття. Ми від нього пішли. Він нас не шукав. Я його навіть не зненавиділа, бо мама не дозволяла. Після всього, що він їй зробив, вона навіть не дозволила мені ненавидіти його». Я хотіла, щоб у мами з'явився інший чоловік, хтось добрий, хто міг би її розсмішити, але вона завжди казала, що з неї досить. А потім, коли я розповіла про Ру, мама побачила в мене щось таке, і я теж побачила в ній щось. Це, мабуть, дивно. Я не знаю, як пояснити. Щось, що вона колись пережила і на що втратила надію. «Ви розумієте, про що я?» І я подумала, то ось воно, як це відчувається. Те, про що всі говорять, оце воно. Анна витерла вино з-під боріття. «То що сталося далі?» Юлія закліпала спершу швидко, а тоді повільніше. «Моя наречена ще була в Австралії. Руза йшла у магазин. Того ранку я розмовляла з мамою по телефону, і вона засміялась, коли я сказала, що не знаю, що відчуває Ру І чи взагалі вона щось відчуває Мама просто відповіла Юло, ніхто не може так сильно любити тюльпани Я хотіла заперечити Але мама зауважила, що я вже майже зрадила Бо дуже часто думаю про Ру Вона сказала, що Ру – це мій квітковий роман І я заплакала а потім я стояла собі в крамниці, і тут прийшла Ру. А я, ну я розсміялася з того, що вона сказала. Та й так нестримно, що ненароком заплювала їй обличчя. Ру теж засміялась. Потім, щоправда, стрималась, на відміну від мене, і запитала. Чи не хотіла би я прогулятись і щось випити? Я погодилась, але так нервувалась, коли ми зустрілися, що страшенно напилась Вийшла покурити Почала сваритись з охоронцем І мене вже не пустили всередину Тоді я показала крізь якно Нару, яка була в барі І сказала Що це моя дівчина Охоронець зайшов Поговорив з нею А тоді вона вийшла І все вже було зрозуміло Я зателефонувала нареченій І розірвала заручене Відтоді вона, мабуть, не скучала ні хвилини. А от я... О, чорт, я так люблю надігувати разом із Ру. Ну хіба це так дивно? Люблю сперечатися з нею через дивани та домашніх тварин. Вона мої будні і цілий світ. А мені подобаються будні, зізналась Аналіна. Ваша мама мала рацію. Якщо хтось може нас розмішити... З такою людиною можна прожити все життя. Повторила Естель і згадала про одного британського письменника, який писав, що немає у світі нічого більш заразливого, ніж гарний настрій. Потім вона згадала одну американську письменницю, яка писала, що самотність як голод, і що людина не помічає, що зголодніла, доки не почне їсти. Юлія згадала, як її мама. Коли Юлія розповіла, що вагітна, поглянула спочатку на живіт Юлії, потім на живіт Ру. А тоді запитала, а як ви вирішили, хто з вас візьме на себе удар? Юлія, звісно ж, розратувалась і іронічно відповіла. Зіграли в камінь-ножиці папір, після чого мама із згідною подову серйозністю поглянула спочатку на Юлію, а потім на Ру. І поцікавилась, то хто ж переміг? Юлія досі сміялась, згадуючи про це. І сказала двом іншим жінкам у гардеробній. «Ро буде чудовою матір'ю, вона може розсмішити всіх дітей, як і моя мама. Бо їхній гумор залишився на рівні розвитку дев'ятирічної дитини». «Ви також будете чудовою мамою», – запевнила її Естель. Юлія закліпала, аж м'яко ворхнулися мішки у неї під очима. «Я навіть не знаю, усе це так серйозно, а батьки здаються такими завжди веселими. Вони постійно жартують, і всі кажуть, що з дітьми треба бавитись. А я не люблю бавитись. Я навіть дитиною не любила бавитись. Тому я боюсь, що дитина в мені розчарується. Усі казали, що все зміниться, коли я сама завагітнію. Але я навіть не люблю всіх дітей. Я думала, що це зміниться. Але тепер, коли я бачу дітей у своїх друзів, я однаково думаю, що вони надокучливі і мають паскудне почуття гумору». Тоді Анна Лєна взяла слово. Вона говорила чітко і конкретно. «Ви не зобов'язані любити всіх дітей. Можна любити лише одну дитину». А дітям потрібні не найкращі у світі батьки, а просто батьки, які є. Якщо вже казати чесно, насправді їм потрібен просто водій. «Дякую, що ви мені це сказали», – щиро прошепотіла Юлія. «Я просто боюся, що моя дитина не буде щасливою, що до неї перейде вся моя тривога і невпевненість». Естель погладила Юлію по голові. Повільно, бо, можливо, їй самі це було потрібніше не менше, ніж Юлії. З вашої дитини теж вийде добра людина. От побачите. А інші стільки дурного носять у голові. Це підбадьорює, сміхнулася Юлія. Естель спокійно гладила їй по голові. Ви ж зробите все, що зможете. Будете захищати свою дитину. Будете співати їй. «І читати казки, обіцяти, що завтра все буде добре». «Так. Будете виховувати своє дитя, щоб воно, подорослішавши, не стало тим ідіотом, який не знімає наплічник, коли заходить в громадський транспорт». «Я зроблю все, що зможу», – пообіцяла Юлія. Естель згадала ще про одного письменника, який майже сто років тому писав, що «наші діти» Це не наші діти, це сини і доньки самої туги життя. Тоді ви чудово дастете раду. Ви не мусите любити бути мамою, принаймні не весь час. От мені взагалі не подобались какашки, втрутилась Анна Лена. Спочатку ще нехай, але коли дітям виповнюється рік, вони какають, ніби лаборатори. Тобто як дорослі пси а не цуценята, які... Добре, Юлія кивнула, щоб її спинити. У певному віці буває така консистенція, ніби клей. І воно застрягає тобі під нігтями, а коли ти хочеш почухати собі обличчя дорогою на роботу, тоді от... Дякую, дякую, достатньо, запевнила Юлія, але Анна Лєна вже не могла спинитись. Найгірше, коли вони починають приводити додому друзів. І ось у вашому туалеті сидить якась чужа дитина і дико кричить, щоб її повитирали. Какашки власних дітей і ще можна витримати, але чужих дякую, не витримала Юлія. Анна Лена стиснула губи. Естель хихитнула. Ви будете хорошою мамою і ви хороша дружина, додала вона. Хоч Юля навіть не обмовилась про свій останній страх. Юлія згорнула долоні на животі, затримала погляд на нігтях. «Ви так думаєте? Часом мені здається, що я тільки те й роблю, що нарікаю нару, хоч і люблю її». Естелі усміхнулася. «Вона це знає». «Повірте мені, вона все ще вміє вас розсмішити». «Так, о, так». «Тоді вона знає». «Ви навіть не уявляєте, ох, та вона весь час мішить мене. Перший раз, коли ми зру, ну, самі розумієте. Юлія усміхнулась, але замовкла, бо ніяк не могла підібрати слова, які б не шокували у двох жінок старшого віку. Що? не зрозуміла Аналена. Ну, ви розумієте, коли вони вперше поїхали у Стокгольм. Ой, вигукнула Аналена і почервоніла аж до вух. Але Юлія, здавалося, вже не слухала. Її погляд втратив опору. Десь у її пам'яті зринув жарт, який розповідала Ру таксі того першого разу, про який Юлія щойно хотіла розповісти. Але раптом загрузла в словах. «Я так дивно, що я про це забула. Я перед тим прала і на дверях до спальні висіло біле простирадло». Коли Ру відчунила двері, і те простирадло зачепило її по обличчі, вона якось так здригнулася, намагалася вдавати, ніби нічого не сталося. Але я відчувала, що вона аж зіщулилась, тому запитала, що трапилось. Ру спершу не хотіла розповідати, не хотіла обтяжувати мене. Та ще й так рано. Вона боялась, що ми розійдемось до того, як встигнемо побути разом. Але я ніяк не хотіла відчепитись від неї, розпитувала і нила. А нити я ще як умію. І врешті-решт ми так просиділи цілу ніч. Іру розповіла, як її сім'я втікала сюди. Вони перейшли гори посеред зими. І в кожної дитини було біле простирадло, коли вони чули шум гвинтокрилів. Треба було лягати в сніг і накриватись простирадлом, щоб їх не було видно. А їхні батьки просто Розбігалися в різні боки, бо якщо чоловіки у винтокрилі почнуть стріляти, то стануть цілитись у рухомі мішені, а не ті, в які я навіть, я навіть не знала, як про це, щось у Юлії розтріснулось, немов тоненька крига. Спочатку виднілися тільки дрібні складочки навколо очей, а за мить уся вона надламалась. Комір її сорочки потемнів. Вона згадала про те, що розповідала Ру тієї ночі. Про немислиму жорстокість, на яку здатні ті кляті люди. Про страшне безумство війни. А ще думала про те, що після всього Ру все-таки змогла стати тією, хто може розсмішити інших. Тому що батьки, долаючи шлях через гори, навчили її, що сміх – це остання лінія захисту для душі. І поки ми сміємося – «Доти й живемо». А каламбури та піджартовування були їхнім бунтом проти безнадії. Ру розповіла про це тієї першої ночі. І після цього Юлія ладна була прожити разом із нею усі будні світу. Після такого можна навчитися жити навіть із птахами. Естель тихо кивнула. «Квітковий роман. Мені подобається. Кілька хвилин, вона мовчала, а тоді не стрималась У мене теж був роман Кнут так нічого і не дізнався Але як же так, ахнула Анна Лєна Для якої це вже переходило межі Ви знаєте, а це було не так давно Я вже була стара Але ж навіть на схилі літ Нас може спіткати спокуса Усміхнулася Естель Хто це був? Запитала Юлія Сусід із нашого будинку, він багато читав, як і я. Кнут ніколи не читав. Він казав, що письменники, як і музиканти, ніколи не можуть дійти до суті. Але цей чоловік, наш сусід, у нього завжди була під пахвою книжка, коли ми зустрічалися в ліфті. У мене теж. Одного дня він віддав мені книжку, яку тримав у руці, і сказав і я вже дочитав. Думаю, вам варто її прочитати. Так ми і почали обмінюватись книжками. Він читав такі прекрасні книжки. Усе це нагадувало... Я навіть і не знаю, як сказати. Це нагадувало спільну подорож. Куди завгодно. У космос. Це довго тривало. Я почала загинати кутки на сторінках, де мені щось дуже сподобалось. Він почав писати... Невеличкі коментарі на полях, просто окремі слова Прекрасно, або це правда Розумієте, сила літератури в тому, що написане може стати маленькою любовною перепискою між людьми Які здатні пояснити власні почуття, лише звертаючись до почуттів інших Одного літа я розгорнула книжку і з неї висипався пісок і тоді я зрозуміла, вона так йому сподобалась, що він не міг від неї відірватись. Часом я помічала пошерхлий папір і розуміла, що він плакав. Якось у ліфті я сказала йому про це, а він відповів, що таке відомо лишень мені. І тоді ви? Юлія кивнула зі звабливою усмішкою. Ні, ні, що ви? Звискнула Естель, але мала такий вигляд, ніби хотіла продовжити. І, можливо, воліла, щоб це таки сталося. Але між ними нічого не було. Ми б ніколи, ніколи і ні за що. «Чому?» – запитала Юлія. Естель усміхнулася з гордістю і сумом водночас. Для такої усмішки потрібен певний вік і прожити певним чином життя тому що ти танцюєш із тим, хто прийшов з тобою на свято. А я прийшла із кнутом. Тоді що сталося?» – випитувала Анна -Ліна. Естель неспішно дихала. У неї залишилось не так багато справді великих таємниць, а ця, можливо, була останньою. Якось у ліфті він простягнув мені книжку, а всередині був ключ, від його квартири Він сказав Що його рідні не мешкають поблизу А йому хотілося б Щоб хтось на сходовій клітці Мав запасний ключ Якщо щось трапиться Я нічого не сказала Нічого не зробила Але в мене було відчуття Що він, можливо, хотів Щоб щось сталося Вона всміхнулася «Юлія теж. То ви за весь час ніколи так і не...» «Ні, ні, ні. Ми тільки обмінювалися книжками, аж допоки він не помер. Через кілька років. Щось із серцем». Його рідня виставила квартиру на продаж. На квартирному показі були всі меблі. Я пішла туди і вдала, що теж покупчиня». Ходила по його квартирі, торкалась до кухоної стійки, до вішалок, а тоді зрозуміла, що стою перед його книжковою полицею. Як же це дивовижно, що можна так добре пізнати людину з того, що вона читала. Нам подобались одні й ті самі голоси в однаковий спосіб. Кілька хвилин я стояла там і думала, ким ми могли би стати одне для одного – якби все склалося інакше, у якомусь іншому житті. А потім прошепотіла Юлія. Естель усміхнулася непокірно, щасливо. Потім я пішла додому, але зберегла ключ від його квартири і ніколи не розповідала про це кнуту. Такий у мене був роман. У гардеробній повисла тиша. Врешті Анна Лєна Зібрала всю свою відвагу і сказала «У мене ніколи не було романів, але якось я стала ходити до іншої перукарки, а потім кілька років не наважувалась пройти повз ту перукарню, де працювала попередня. Нічого аж настільки смішного в цьому не було, але Анна лена не хотіла залишатися поза темою розмови. У неї ніколи не було часу на романи». Як люди встигають? Це ж такий стрес, думала Анна Лена. Ще один чоловік. Вона працювала і бігла додому, працювала і бігла додому. І весь час мучилась докарами сумління, що не встигла допильнувати ні одне, ні інше. Такі, як вона, вміють переймати проблеми ближніх, які теж не дають ради. Мабуть, тому Анна Ліна першою з усіх, хто прийшли на квартирний показ і теж про це вже встигли подумати, сказала вголос. «Мені здається, нам треба якось допомогти грабіжниці». Юлія підняла на неї погляд сповнений поваги. «Так, я теж про це думала. Мені здається, вона навіть не збиралася брати нас у заручники», кивнула Юлія. Але я уявлення не маю, як їй допомогти, зізналася Аналена. Ну так, поліція оточила будинок. На жаль, їй звідси не втекти, зітхнула Юлія. Естель пила вино, крутила в руці пачку сигарет. Тому що не можна курити біля вагітних. Ну принаймні до того часу, допоки не нап'єшся так, щоб без докорів сумління стверджувати, ніби ти Настільки п'яна, що навіть не помітила, що поблизу сиділа вагітна. «Може їй просто вдягнутися?» Раптом пролепетала Естель, у якої вже заплітався язик. Тому зі слова «перевдягнутися» зник початок. Юлія не зрозуміла і похитала головою. «Що? Кому треба вдягнутися?» «Грабіжниці», – сказала Естель, зробивши ще один ковток вина для чого Естель знезала плечима вагентку вагентку Естель кивнула А хтось бачив у квартирі агентку після того як прийшла грабіжниця Ні ой я про неї зовсім забула Естель відпила вина знову кивнула Я майже впевнена що всі поліціанти на вулиці вважають що на квартирному показі мусить бути агент. Тому якщо... Юлія витріщилась на неї і зайшлася сміхом. То якщо грабіжниця скаже, ніби здається і звільняє всіх заручників, вона може вдати з себе агентку і вийти разом із нами? Естель, та ви геній! Дякую, дуже дякую, мовила Естель, зазираючи одним оком у середину пляшки щоб визначити, скільки ще залишилось випити, перш ніж можна буде закурити. Юлія квапливо, хоч і з усилям, встала з драбини, рушила до дверей, щоб гукнути рук і розповісти їй про новий план. Вона саме хотіла відчинити двері, коли в гардеробну постукали, неголосно, але так, що троє жінок здригнулись, ніби на них кинули цуценя і бенгальські вогні. Юлія ледь відчинила двері. За ними стояв кролик. Він був засоромлений, хоч про це не просто було здогадатись. «Вибачте, я не хочу вам заважати, але мені наказали вдягнути штани». «Ви залишили штани тут?» – здивувалась Юлія. Кролик почухав шию. «Ні, ні, перед тим, як почався квартирний показ, штани були у Вані. Але я помив руки і ненароком їх захляпав. А тоді побачив ароматичну свічку на умивальнику. І подумав, що трохи погрію штани, щоб вони підсохли. Але сталося так. Я, я так би мовити, ненароком їх підпалив. І мусив загасити. І все залив водою. Тож штани стали дуже мокрі. А далі я зрозумів, що ви вже у квартирі. Потім почув крик грабіжника – і тоді вже не було часу. Ну, якщо коротко, мої штани ще мокрі. Тож я подумав. Кроликова голова гойднулася до костюмів, які висіли в гардеробній. Він сподівався позичити собі один. Вухами зачепив Юлію по чолі, вона відступила на крок. А кролик, вочевидь, сприйняв це як запрошення зайти. «Що ж тоді, прошу?» – буркнула Юлія. Кролик зацікавлено розвернувся. «Як тут затишно?» – сказав він. Анна Лєна сховалася за піджаками і витерла очі. Естель прикурила сигарету. Здається, вона вирішила, що тепер уже всім на все наплювати. А коли Анна Лєна кинула на неї докірливий погляд, Естель пояснила на свій захист. «Е, та тут і так продуває, з вентиляції». Кроликова голова хитнулась, і він запитав: "З якої вентиляції?" Естель закашлялась, незрозуміло, чи то від диму, чи від запитання. "Я маю на увазі, здається, тут є вентиляція. Це я так здогадалась. Просто від стелі дме." "Про що це ви?" не зрозуміла Юлія. Естель знову закашлялась, потім затихла, але кашель почувся Звідкись із гори. Вони переглянулись кролик і троє жінок, м'яко кажучи, строката компанія всередині гардеробної під час квартирного показу, зірваного пограбуванням. У цьому місці, мабуть, траплялися дивні речі, але не дивніша за цю. Естелі ще встигла подумати, що якби Кнут зараз відчинив двері до гардеробної, він би голосно засміявся і заплював би. Все яєшнею. Вона так це любила. Кашель зі стелі продовжувався. Так буває, коли хочеш його стримати, але від цього ще сильніше кашляєш, як у кінотеатрі. Юлія перетягнула драбину в кут у глибині гардеробної. Стель встала зі скрині, а Налєна допомогла кроликові вилізти. Він натиснув долонями на стелю, аж поки в одному місці вона не зрушилась. То був люк, а за ним – тісний прохід. Там сиділа агентка. Розділ 60. У відділку поліції Джек уже мало не зриває голос від люті. «Скажіть правду, чому ви попросили влаштувати фейерверк? Де справжня агентка? І чи вона взагалі існує?» Агентка, провівши стільки годин у тому тісному проході над гардеробною, тепер сидить у прижмаканому ніби ніз бульдога піджаку і раз у раз намагається щось пояснити але якщо сучасність та інтернет чогось нас і навчили то того що ніколи не можна розраховувати на перемогу у дискусії опираючись на те що саме ви маєте рацію агентка не може довести що вона не грабіжниця тому що це можна зробити лише одним способом Сказати, де грабіжник. А про це агентка нічого не знає. А Джек не хоче вірити, що агентка справді агентка. Бо в такому разі це означатиме, що він пропустив щось очевидне. А це в свою чергу може означати, що він не такий уже і кмітливий. До такого Джек, звісно ж, не готовий. Джим, який мовчав під час усього допиту, якщо це можна назвати допитом, бо чути було тільки крики Джека. Тепер обережно кладе руку синові на плече і каже, «Хлопче, може нам варто зробити перерву?» Джек упивається в нього очима. «Тату, тебе обдурили, ти не розумієш? Це ж ти пішов із піцами, і це ти дозволив їм обдурити себе!» Джим аж поник, ображений і присоромлений, «Давай просто зробимо перерву на кілька хвилин на одне горнятко кави чи склянку води. Лишень тоді, коли з'ясую, що ж там бляха насправді сталося», – шипить Джек. «Але в нього нічого не вийде». Розділ 61. А насправді сталося ось що. Коли Джек обірвав розмову із переговорником – і помчав через дорогу до будинку, де тримали заручників. Звідти саме виходив Джим. Джек, звісно ж, ниттями в злюті, що Джим зайшов у будинок, усупереч його наказу чекати на вулиці. Джим намагався його заспокоїти. «Хлопче, не хвилюйся! Спокійно! На сходах не було бомби! Там просто гирлянди, які чіпляють на балконі!» «Я це і сам знаю!» Чому ти зайшов у будинок, не зачекавши на мене? Бо я знав, що ти не пустиш мене, коли повернешся. Я розмовляв із грабіжником. Чорт забирай, це ж зрозуміло, що не... Ти що? Я розмовляв із грабіжником. А тоді Джим детально розповів, що сталося. Ну, настільки детально, як міг. Тому що хто-хто, а Джим точно не володів, Талантом розповідати історії Його дружина завжди казала Що він із тих, хто розкриває жарт із кінця А тоді спиняється з вигуком Ні, стоп, там мало стати ще щось, Люба Що там було не так перед найсмішнішою частиною? А тоді знову починає розповідати Але знову щось скаже не те Він ніколи не пам'ятав, як завершувались фільми тому міг дивитися їх купу разів і щоразу дивуватись, коли дізнавався, хто вбивця. Джим не хапав зірок у настільних іграх чи в телешоу. От, наприклад, була одна програма, яка подобалась його дружині та синові. Відомі люди подорожують поїздом, а глядачам за різними підказками потрібно відгадати, куди ті прямують. І Джимова дружина любила передражнювати його, коли він... Лежачи на дивані, за один маршрут ревно називав усі столиці Іспанії. Африканські республіки та крихітні рибальські села у Норвегії. «Я знав!» – радів урешті Джим, А Джек шипів на нього. «Ти не знав, просто вгадував усе підряд». А що ж вона? Вона просто сміялась. Як же Джим за цим сумує? Йому було байдуже, сміється вона над ним чи разом із ним. Тільки би сміялась. Тож Джим скористався можливістю зайти до будинку, допоки Джек його не бачив, бо знав, що вона зробила б так само. Він почувався останнім дурним, коли вийшов на той поверх, де лежала картонна коробка. І пересвідчився, що балкона гірлянда справді виявилась балконою гірляндою. А от вона з цього посміялася. Джим Піднімався далі. На останньому поверсі було дві квартири. У квартирі ліворуч були заручники, а праворуч мала жити пара молодих осіб, які ніяк не могли домовитись про коріандр або соковижималку, і яким Джим мусив телефонувати, і про розлучення, яких йому тепер було відомо більше подробиць, ніж потрібно знати простому чоловікові. Джим про всяк випадок відхилив щілинку для листів, але всередині було темно, а пошта на килимку свідчила про те, що додому вже давно ніхто не приходив. Тільки після цього Джим подзвонив у двері тієї квартири, де були грабіжник і заручники. Йому довго ніхто не відчиняв, хоча він дзвонив і дзвонив і дзвонив. Аж поки не зрозумів, що дзвінок не працює, і тоді постукав. Але і стукати йому довелося не раз, допоки нарешті двері відчинились і у вузьку щелинку визирнув чоловік у костюмі та в балаклаві. Спочатку поглянув на піцу, а потім на Джима. «У мене немає готівки», – сказав чоловік у балаклаві. «Нічого страшного», – відповів Джим, і віддав йому піцу. Чоловік у балаклаві підозріло примружився. «То ви коп?» «Ні, такий коп». Джим зауважив, що чоловік кілька разів міняв діалекти, ніби не міг вирішити, як йому говорити. Не вдалося нічого зрозуміти і про його зовнішність, ні про зріст, бо двері він відчинив, залишивши тільки щілину. «Чому ви подумали, ніби я поліціянт?» – невинно здивувався Джим. «Доставка не віддає піци безкоштовно». Після цього Джим не бачив сенсу щось заперечувати і просто зізнався. «Так, це правда, я поліціянт, але я піднявся один і без зброї. У вас там є постраждалі?» «Ні. Тобто постраждалі вони зараз не більше, ніж були до того, як сюди приїхали», – сказав грабіжник. Джим чемно кивнув. «Ви знаєте, мої колеги внизу на вулиці починають нервуватись». «Бо ви так і не назвали умов». Чоловік у Балаклаві спантеличено кліпнув. «Що ж, я ж попросив піцу. Я маю на увазі умови для звільнення заручників. Ми не хочемо, щоб хтось постраждав». Чоловік у Балаклаві взяв коробки із піцею, підняв палець. «Нормальний палець, а не той, що середній». І сказав «Одну хвилинку». Зачинивши двері, він зник у квартирі. Минула хвилина, потім іще одна, і вже коли Джим хотів знову постукати, двері відчинились на кілька сантиметрів. Чоловік у Балаклаві визирнув і сказав. «Фаєрверк!» «Не зрозумів», – здивувався Джим. «Я хочу фаєрверк, який буде видно із балкона, а після цього я звільню заручників». «Ви серйозно?» Тільки без тих нещасних бабахкалок, які ледве вибухають. Навіть не думайте мене обдурити. Це має бути справжній фаєрверк, різнокольоровий. Такий, що розлітається бризками, і все таке. І тоді ви звільнете заручників? Тоді звільню заручників. Це єдина вимога? Егеш. Потім Джим зійшов униз на вулицю, де стояв Джек. І все це йому розповів. Але тут треба знову нагадати, що Джим не такий уже і мастак розповідати історії. Насправді оповідач із нього кепський. Тоді він міг чогось не запам'ятати чи про щось забути.